коли письменник розмовляє, дискутує з читачем-критиком, перекладачем, науковцем. У самостійних публікаціях, що ввійшли до нового видання, збережено стиль, жанрове оформлення першотвору. Читач може спостерігати, як працював автор над газетно-журнальними популярними матеріалами, як систематизував поради у цілісній монографічній праці. Доповнене видання книжки Антоненка Давидовича не тільки вияв шани письменникові, який плідно й творчо працював на ниві мовознавства. Це запрошення до роздумів над словом, до щоденної праці над мовною самоосвітою. Сподіваємося, що саме так сприймуть читачі книжку, як ми говоримо. «Переднє слово» «Мова така ж давня, як і свідомість», – писав Карл Маркс, підкреслюючи цим органічну єдність свідомості людини і її мови. Вона, ця безпосередня дійсність думки, як висловився Марс, є в раз і великим засобом спілкування людей» бо виступає у цій функції для кожної людини тільки тому, що існує для інших. Подібно до того, як мова кожної людини має індивідуальні риси, з багатою чи бідною лексикою, з уподобаними словами і зворотами, з простою чи складною будовою речення, так і мова цілого народу має свої виразні, тільки їй притаманні властивості – що позначаються не лише певними правилами сполучення звуків у слова і слів у речення, а вбирають у себе низку понять. Людина може володіти кількома мовами, залежно від її здібностей, нахилів і прагнень. Але найкраще, найдосконаліша людина має володіти звичайно рідною мовою. І це не тільки тому, що цією мовою – Засвоївши її змалку, воно користується повсякденно. А й тому, що рідна мова – це невід'ємна частка батьківщини, голос свого народу і чарівний інструмент, на звуки якого відгукуються найтонші, найніжніші струни людської душі. З рідною мовою мають бо зв'язок найдорожчі спогади про перше слово. Почути в колисті з материних уст, затишок батьківської хати, веселий гомін дитячого товариства і тихий шелест листя старої верби, під якою вперше зустрівся юнак із коханою дівчиною. Мова народу, писав відомий російський педагог Демократ Ушинський у статті Родное слово». Я найкращий, що ніколи не в'яний, вічно розвивається цвіт всього його духовного життя, яке починається далеко за межами історії. У мові одготворюється увесь народ і вся його батьківщина. У ній перетворюється силою народного духу на думку, на картину і звук, Небовітчизни, її фізичні явища, Її клімат, її поля, гори і долини, Її ліси і річки, її бурі і грози, Весь той глибокий сповнений думки і почуття Голос рідної природи, Який промовляє так гучно В любові людини до її іноді суворої батьківщини, Який висловлюється так яскраво в рідні пісні, у рідних мелодіях, у устах народних поетів. Є мови більш менш розвинені. Є мови, що своїм чарівним звучанням здобулись світову славу. Та наймиліша і найдорожча для людини – її рідна мова. Як просто і разом із тим зворушливо писав про це Тарас Шевченко – Ну що б здавалося слова. Слова та голос, більш нічого. А серце б'ється, ожива